Beste berri bat da, zigarren e, e, edizio hau itxasetxeko areto berrian ospatuko dugula, obraia ia, ia amaituta ditugu, eta bueno, urrearen batean ba, ondarri bitar guzti horrelako ekitaldi berezi bat ingo du, eta irek egin hau ditugu egun hortan, hori bueno, beste gai bada eta asalduko dugu bere, bere momentuan. Eta ondoren, ba, Euskal Herriko pintxoetxa perketa e, hau ba, bertan ospatuko da, hiru egunez, eta horrela ba, irekira ofiziala emango dugu itsasatzeko areto areto berriari. Eh berrironik ustedit eh bueno udapa sata dugu ez e, on, ondarribian saiatzen garela ba uda aliketa e, gehien luzatzea eta hau bai da aukera horietako batez.